היפופוטן. ואני רואה שהוא מתקדם לעברים. מה זה פה? האם זהו גוש של לקי וגדול? לא. הוא עכשיו מתחלף ועובר מטמורפוזה והופך לאיש המעצבן ביותר בעולם. מטמורפוזה! מטמורפוזה! אהה! אח! אהה! מטמורפוזה, שכנה שלך שעדיין לא הזמינה אותך למימונה. אתה נוטף שומן, אתה יודע כמו שווארמה. בוא נתחיל באיזה חידה קטנה, חידת סרטים, מדי פעם אני מביא ככה. מה תגידי אורשה? והשאלה היא כדלקמנתה. יש לי חידה, איזה סרט זה? שלום? שלום. שוב שלום. שלום, שלום. שלום. האחרון, איזה סרט? השלום האחרון. אולי המפגשים מהסוג השלישי, יא! אה... תקשיב, יש לי בעיה. עבדתי על המחשב. את עובד על מחשב אתה? אני עובד מה אתה עושה על מחשב? מה? מקליד, גולש. נו, גולש, אה? אש, גולש. מה קרה? אתה החכם הגדול, אולי תעזור לי. אני מדפיס פה דברים, כן? מה הבעיה? יש לי טעויות, אני מוחק, כן? מרוב מחיקות, מסך מלא טיפקס, נהיה מסך לבן, אני לא יכול! נו? מרוב מחיקות, מסך מלא טיפקס. תגיד איזה מין טיפוס חולני אתה. למה חולני? למה חולני? אני מתרחץ, אני מתנגה, אני גוזר ציפורניים! פעם בכמה מה? פעם לא גזרתי שנה, יצא לי טלקארט, גדול. איך שאתה שאת? מגן ולא נורמלי גם. הודי, או עגנזת אותי עכשיו, אדוני. אתה יהיה רופא! נו. No. אני מדועגנז! כן, עכשיו. כן. אני דווקא התייעצתי עם רופא לגביך, לא כן? לא אכפת לך, אדוני. כן? והוא לי כמה שאלות שאני צריך לשאול אותך כדי לקבוע אם אתה נורמלי או לא. בבקשה, אני מוכן לבדיקה, לעלות על הגריז, לעלות על הג'ק, תיכנסי מלמטה. טוב, נו, תעלה פה, יש פה מכונת אמת. אה, <laughs> שמחה. אה, אוקיי. תענה לי בכן או לא, בסדר? כן או לא. יק! אפשר שאלות, תראה מה, לא... שאלה ראשונה על 100 שקלים. כן. האם אתה האיש המעצבן ביותר בעולם? יק! יופי. מה בסרטים אתה עושה לי, אה? האם אתה בטוח? כן. פעם ראיתי את ברוקשילץ, אמרתי לה, מברוקשילץ! טוב, שאלה שנייה, על 200 שקלים. בבקשה. האם סלוניקי נמצאת ביוון? אני לא חושב שאם תקרא בשם חיבה לסלון שלך, זה יעשה אותך נורמלי. סלוניקי חמודי! טוב, עזב המכונת האמת, נשלח את הכתב שלך לגרפולוג וזה. למה, למה, למה? זה קטעים מוקלטים אצלי, תשלח את זה לאקלטולוג, מה זה, אקלטולוג? הוא בודק את הקטעים, תשאל טוב, השאלה הבאה. כן, סיכוי כפול. האם סופרמן קיים? כן! מזר, המכשיר לא מגיב. כי במקרה, אולי אני תפרתי לו את התלבושת? במקרה... אתה תפרת את התלבושת לסופרמן? הוא טיפש להוריד את התגית מקדימה. איזה תגית? רשום לו אס, נכון? מקדימה, בתחלה היה לו אם, היה לו מדיום הזה, לא, זה היה לו טוב. חזר, הבאתי לו אקס, אקסטרלארז, לא היה לו טוב. בסוף שמתי לו שמאל! הוא אוהב שצמוד לו, שבולט לו. הוא אוהב את הבגדים. בגלל זה סופרמן, אתה יודע. נהייק! תשמע, למה אתה נטפל אליי? למה? בדואר, שוב, מעטפה חומה, השתספה בשמש, מרחתי עליה לאבן קצת, וולטרסון. מה? יצאה מעטפה מוכתמת, עם כמו הציורים של סולבדור, דאליק ווליניץ. מה? יש פה אחד שתולה שעונים, לא יודע מה לעשות איתם. טוב, כנראה שהמכונה הוכיחה באמת מה שחשבתי. מה הוכיחה? שהיא מכינה אקספרסו. לא, היא לא אוכלה אקספרסו, היא מוכחה משוגע ותפיל. כן? כן. כשאני שומע את המנהל אני חושב על דבר כזה. תודה רבה לאיש המעצבן ביותר בעולם! תודה, שוב הוא אומר תודה! מה, מה אתה צריך? מה, שאני ארים כיסא? אפשר לדפוק לך בעש? די! תדע לך שטיפה נימוס, לא יזיק לך. תודה, סליחה, בבקשה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה